Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina ala mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Amin. Amin. Tanzilul Kitabi min Allahil lhakim Hakim. Utarisho wa kitabu umetoka kwa Mwenye Mungu مَنِيَّ غُفُو مَنِيَّ حِكْمَة مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ أَتُكَذِّبُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْيَوْمِ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَّا بِحَقٍّ وَبِمُدَّةٍ مَّالُومٍ waalio kufuru wanayapuuza yale wanayoyonyw kul araaitum ma tada'una min doon illahi aruni maadha ماذا min al-ard am lahum shirkun في samawaat ituni na min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ye yeah. mwaona wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu nionyesheni wameumba nini katika ardhi au hao wanayoshirika katika mbingu Nileteneni kitabu kilichokuwa kabla ya hiki au alama yoyote ya elimu ikiwa mnasema kweli. Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ambao hawatawaitikia mpaka siku ya kiyama na wala hawatambui maombi yao Wa idha husyirannasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim na ambao watu watakapokusanywa watakuwa maadui zao na wataikataa ibada yao wa idha tutlaa alaihim ayatina bayinatin qala alladhina kafaroo lil haqqi lamma jaa'ahum mubin na wanaposomewa aya zetu zilizowazi waliokufuru husema juu ya haki inapowajia هو نُعجاء ظاهر ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تظنون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم او انا اسمع اميزوا منيئوه ikiwa nimeizua mimi basi nyinyi hamwezi kunifacha chochote mbele ya Mwenyezi Mungu yeye anajua zaidi hayo mnayoropokwa anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi نَيَّهْ <قل> يَا دِيَّ مَنِيَّ كُسَامِهِ مَنِيَّ كُرَهِمو الْمَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرُّسُلِ <سؤال> <سؤال> وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ سَمَا mimi sikiroja miongoni mwa mitume wala sijui nitakavyofanywa wala nyinyi mimi nafuata niliofunuliwa tu kwa wahi wala mimi si chochote ila ni muonyaji مؤيئك ذي حريش وادي اول ارئيتم ان كان من عند الله وكثرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين سما Maonaje yakiwa haya ni kweli yametoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi mmekataa na, na akashuhudia shahidi miongoni mwa wana wa Israeli juu ya mfano wa haya na akaamini na nyinyi mnafanya kiburi hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu la la Suratul Ahqaf Sura hii tukufu inasimulia kuteremka kwa Qur'an kutokana na Mwenyezi Mungu na kupasa kuiamini na kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuisadikii siku ya Kiama. Na imekusudia kunabiisha watu wazingatie aliowapata waliotangulia, waliomuasi Mwenyezi Mungu nami tumewake Naimeita watu washughulikie kuwafanyia wema wazazi wawili na kuzitunza haki zao. Na hii sura imeelezea kisa cha baadhi ya majini walioisikia Kurani Tukufu wakambizana waisikilize. Wakaiona kuwa inathibitisha yale yale waliokuja nayo mitume wa kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaongoa kuendea haki za kwenye njia iliyonyoka. Wakaiamini na wakawataka wenzao wafuate yale yale ikamalizikia hadithi kwa wito nabi wa kumtaka nabii sallallahu alaihi wasallam avumilie vile anavyokadhibishwa na kaumu yake na kumliwaza katika haya kwa walioystahimilia mitume wa kabila yake wenye azma ngumu imeanzia sura hii kwa baadhi ya harufi kama ya, ya kurani katika sura kadhaa. kadha hii Kurani imesereemka kutokana na Mwenyezi Mungu, Mwenye kushinda kila kitu, Mwenye hikma katika yote yanayotendayo. Hatukuziumba mbingu na ardhi navyo baina yake, ila kufuatana na sheria zilizothibitiwa kwa kusudi yanayoambatana na hikma, na kwa muda maalumu ambao baada yake utakwisha. Na wale wanaokataa ukweli huu, wanapuuza yale yaliyonywa kwayo yakumbwa kupia siku utakapofuliwa watu kwa ajili ya malipo Wambie hao wanaoomba si kwa Mwenyezi Mungu hebu niambieni hali hao mnaowaomba bali la Mwenyezi Mungu nijuwieni wameumba nini katika ardhi au wana wao wote katika mbingu nileteneni kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu au mabaki yoyote kutokana na elimu za watu wa zamani Ambao mniategemea kwa madai yenu mnasema kweli na nani aliyezidi kupotea kuliko anemwacha Mwenyezi Mungu wakeiwa miungu mingine ambayo haijibu kitu mpaka mwisho wa dunia na bawo hao hata wanahabari ya mabiao na watu wakikusanywa kwa ajili hisabu siku ya kiama hawa wanaabudiwa kwa upotovu watakuwa ndio maadui wa waliokuwa kuakiagudu na watajitenga nao na kukadhibisha kwa, kwa madai yao kwamba wao wanastahili kuabudiwa katika injili ya matayo inasumuliwa wazi vipi nabii Isa wakata wa kristo, wanaomwabudu yeye tazama matayo saba, mbili, hadi tatu, Yesu wanasema, wengi wataniambia siku ile Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo litawaambia dhahiri siku wajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu na washirikina wakisomewa haya zetu zilizo wazi, Wa usema kwa ule ukafiri wao lenadi yao bila kuzingatia kuzisema hizo aya huu ni uchawi dhahiri Bali wanasema hawa hawamakafiri Muhammadia hii na kamsigizia Mwenyezi Mungu. Sema kuwajibu ikiwa mimi ni hii Mwenyezi Mungu atanipatiliza upesi upesi wala nyinyi hamwezi kunilinda hata kwa chembe ya adhabu. Yeye peke yake ndiye mwenye kujua kabisa hayo mnayoropoka katika kuzitia kombo haya zake. Na yeye anatosha kunishuhudi ya ukweli wangu na kukushuhulieni nyinyi kuwa mnenekadibisha. Na yeye pekee ndiye mkunjufu, msamaha kwa mwenye kutubu mkubwa wa rehma kwa kuwa pamuhula wenye kuasi ili waliriki kurejea. Waambie mimi sikuwa mtume wa mwanzo kutoka kwa Mwenyezi Mungu hata ndiyo mukatae ujumbe wangu. Wala mimi sijui Mwenyezi Mungu watanifanya nini? Na hata kufanyeni nini nyinyi? Mimi sifuatini na yusema, au kutenda ila ilanifunulia Mwenyezi Mungu. Wala mimi sio chochote, ni mwonyeaji miongoni mwa wanyaji. Sema hebu nabii yenyewe kwa iqraani natoka kwa Mwenyezi Mungu, na nyinyi mkaikataa. Na hali ameshuhudia shahidi katika wana wa Israeli, kuwe, imeshuka mfano wa hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akawaye ni na nyinyi mkatakabari basi hapo nyinyi simtakuwa ni wenye kupotea, na wenye kujidhulumu wenyewe kuliko watu wote hakika mwenyezi Mungu hamsaidi kuongoka mwenye, hamsa mwenye kujidhulumu mwenyewe na akapanda kiburi kuikataa haki